دعنا محترم وردن کو دشیح القرآن علاما محمد طایر رحمت الله علی دا تفسیر القرآن چپسن انیس سو د کشوی دا دا دید ملای دو پتا یا سنت کیسل این سیریز مرکل نمبر تیس عبد الرحمد پازانیز دید نین چوک جانگیرار سوادی پروپریٹر انوار شیر توہیدی موبایل نمبر 0315710124 بنا ماټی کمیټه مقرره کړې ده نو غیره څه تفصیل نه شي چې زموږ 빈 دوستان تلار کې موږ به خلاصم زما د ولي نو غیم علاوه تیر ته امرا ده اور سن رسول علاوه مونگ اولیگل انبیاء پدا سے حال کی تترا حال شر پدا سے حال کی چپ یو تجکیر وانی او تترا مختلف او تترا پیدر پہ دیا ملیگل انبیاء پا پہ او قومنسا او غیب اداللہ دیا دیا نکو سمارسلنا رسولونا مونگ اولیگل انبیاء علیہ السلام پیدر پہ یوب الفسیح لګل به موږ یې یار رسول الله تطرا او دعویوت لري ته زتوہید نو کله چې راغلیو ټول چې پیغمبر زئی موږ ورځې میکه غلا نو پسې کوم باځه جبازو او ورځې موږ هغه په قانون کومه نن تاریخ دې خبرې دې تاریخ نن دغه په سره دغه تاریخ شوه نو موږ هغه کومه داس آغا ته زوری نمون تاسو لاغا تعریف کرے آغا قمونتا باشوی دی آغا چه خلاف د انبیاء علم به کول کور آغا چه خلاف باقواس کو برنامور نن من آغا ای تباہ کری دی سا آغا نن آغا ایستاسو تعریف پاتے شئے انو پسیل میں که بازی دا بازو پالا کت اوم گردول دی کمون احادیث خبر تاریخ انو علاقہ تی آخل قلعہ کی مانر بیا مولی گو موسیٰ و آرون روک دو آرون احادیر بیا حضرت موسیٰ آرون داؤ لگو پا سرد آیا تنو ادا غدل تا نوزان متبرک فیرانیانو منگز حضیب منر تتیار نیو او دا ای نوې سوالل ما دا نوې دایې څنګه نه تپې په زمونږ دوتانو کې پہزان زمونږی اقونګو دار مولوی ګي مولوی را ملو کې نو که وځاله تک معنی من کړو په قرآن زموږ د قرآن ور مته سننه غواړي نو دی یوه مال غوڅي نو دودګو کې دی دغه ګزارونډه رسول دې تباشون او تمن سال اسلام ته کتاب خام خراروم وي اگر دلمې کې تمہرم امر دې دلیل دلیل دانا ده خدای دې تقرب اطلارون دې پیرا کوي دا شه قسم شته چې به ادا شالکم شته چې دې اطلار پیرا کوي نو اگر دولیمی و ایسا ایماری امور دو نخا ازایمور دیلارا بطرف دا دیلائی ربا ربا یربو منا زیاتی اگر دیلائی که میری دیلتایوار کرو ازایمور دو دو دو دو چینی ما این حالت مچینی پیدا کرو این بیاو و ایمت انتا خریباکا چما دردار کروی امام محمد دمبسود پاکری جلدہ کے درشن جلد کے و درشن جلد امام محمد بات کردے باب القصف اپاغے نم جز کتابی لی کردے سو دعیلن اپس با ملاسط ہے محمد پاہے کے قسمو ذکر کری زمیداری تجارت دارے کے دا امام محمد اگر کتاب الکتساب فرسک المستطاب که مولا علمږي نسبه کوي ځان له د روډه څخه څه بچي دا نه جبر ته ویل راځه باباګیا خو دا سره فشار نه ده بچا سب کوي چې قرم دوی احنافو چې په دث صد کو مغز صد بنومد ویل ځان سره قسم نکوه کته تسن روډه ته چا بضان ضروري کو ال حلواي کتب اول حلوائی یعنی اغمولای کی حلوائی خرسی شمس و لحما دورما و مرد چاپا جان سرولی که الخصاب اغمولای کی ترگنڈی اغمتایی که سکر حنفی اور چاپا جان سرولی که الجساس اغمولای کی چنان خرسی بطای والده اغمشور مفسر فقیر دان یا له پیمان پوری په بازار شه دا به یې کې مخالقه وای ارم خور دي په دین پېسیږي څوک سبنه کوي او ده دروچته نن مهتمم تا و دان پیمان ته پوسګنه تا که سبشه صدکان ته جارت داننن زریر یې شه هیڅ هیڅ فلاهر داخل ای بدشونی دنو رونی. سکین پاک اندر گردی، تج داریل چار خرچ چار شلدی شپائی را. اندر رو رای خبری را، از اکسام اونک گامیلی، انگو ایسو آیا. اندر رسن مخلوق دی، آر جا تذفر گوئی، کئی سر مردارس پی اکری، اگل خری، او ایرا اللہ سے پاس ونو خویصا تبیغیان را گریو دیفر خلق رئی دیستنی سر از ناس کم حسارت بینزل اسکسو آقا یوپا کی چالاکو ویره جی من کو دیر پارا خدمت کئی که منزان سرکو نموور تر رو چلو خویی نناسو چلو خویی دو خوراک چلو خویش چدا سر ونو رای خویی بسم اللہ باوای دا کسایش روک را امیر سر اپناسو آقا سر او مولام ہو آقا هم مو یا دا اس کا مطلب منس چرم دے چلے یہ خبری ہوگی ماہ عرطے میں تبویزی سیب دیو خبر اکونے نو یا توائی تی تعلی کی حلال روائچو کچن تعلی کی اعرام پر آتی یا لسم اپر آتی کنجیل پوچی نتاور تصوی جی بسم اللہ پر ہوا ہے اللہ پاک اکا جس پیق ری مو یا اول تعلی کی صاحب قرآن کے دا خیو کیا اول پاک شہو روزوبه او د بسم الله هواه سم کنه مجلوط را پرزرت تا پره باول پږي پای کی کنه نو توغه د سرنه پای کنه کتابي کې څه ته اچي پتاه کې کتابي کې بسم الله هواه نا غمیه کیسه لري بس شرمولو دا رنګې چې دې نو طریقه ده داس کم نه مو انبیاء لیم السلام بلے فرعون تا موسامی ہو لے گا اے انبیاء خریف فاق آیا کہ اللہ پاک کری دی عمل اکی نیک وعمل صالحان در صدری سرسته رسط اول دا اللہ دن بیان کری اول حلال اکی کہ تل حلال مقارن ملاغین بات نیک عمل اکی نیک عمل اکی در رسط حلال نبات بیان کری دانا چو اکرہ آرام نظر نیاز بغیر اللہ اکرہ اے انبیاء اتاب دارو شتاب انبیاء تا مرات تاب دار اے اتباد انبیاء خرج پاک عمل ہو کہنے زباہ جبانے چکوئے فو اے ما او تاکیم دغه ڈلوا ستاسو د انبیاء ڈلوا یاو تول انبیاء رمان السلام پا دیرہ گریو چیز اللہ دن بیان کی او مخلوقات ته ارشاد کی دیتا حضرت ستاسو ربیم مانو نو تس نس که دیخل کو قل دین فمیس بلکی ٹوٹے اغا دین تس نس کیو. دا دینو چه پیداشی نو بانکو بایا وایا دا دینو چه کل راغا خود نئی سنتی نو خلق آجاما دا دینو چه کل کوئی دنی نو دلکی تو رای را روان دی دا دینو چه کل وادین نو رای مخیو کا ابی جنجو کا دا دینو چه کل منوشی نو جناده خلاف سنتو کا لیجین که پیو گدر س څو ساګ دینو بانګوا چې بچی ته راشي ساګ دینو چې ختنې کې سنتي کې نه بلکنه جمعو ساګ دینو چې کوم دی نه دوی نه دا په کولا وتا دینو په کولا وتا مبه کې دی ملاپې درم ساګ دینو چې ناوې راولا اگر پان دي نثار له بیا چېجلال کا پیسال او کا ساګ دینو چې مړای شي بابا مرز نه کولای ولامبو اچھی جنازاو شنو ذر کرتو آسلا. فتاقتر وامرامن دیری تباہ کیا بربادی دا شوم ادا ادا ادا چاہی دی ادا کسی دی ادا و ادر ادا اگا شرکیات و پیرا اگا ایک طریقہ و معاشرہ دی جن تباہ و بربادی کن فتاقتر وامرامن نتصنق کے ادا افل دین پومین افل کی ٹوٹی او هر ادا لا پاجبانی چی دیدکاری خوشا لدی سو سات تیمی خوشا لدی خاتین پس خوشاہ لی سوکو بلدو خوشاہ لی دی. دا دینو دین کو صرف اتباع دا انما دین اتباع لابتدان لقران وابتدار دین کو صرف تابع دائی دی پیغمبر دا کہ پیغمبر یا افیر سن کرے جنہ دا سوکا لقران وابتدار ذان میں جور اعوذان میں بیر جور نبی پیغمبر جن اجازه دا سې کړي وا چې جنازې نه پس خدا ندا. دعا وکړي جنازه یو اصلي وي جلوار نه ته دوی چوي بچي دې اوپر غرا هغوی بابالونه ار تنظیم فصل ګور نو په څول کې تلخي خداموقدفو فصل نه دا یې کې دعا خره خداموقدو دعا نه دا پیغمبر سنت پر کې یو ذکر کړه اخلا ضروت لیکن قبول رای خړي څ څلور رکعات مزوی ا دغه رکعات په قیدا عبد رسول باندې بعد الله مسلو نو فقاعات وی مزه فاسد شه او په درود ما فاسد شه بای درود څخه د خدا زائده درود مله دا زائده قرات او کېدوي څ څلور رکعاتي فون پات دا زائده درود مله متذین راتلونکي کې کیا جوړته ولې درود څخه بد دعا څخه بد الحق بغیر د خپل موقع نه بد دي مثبت دي بغیر د خپل موقع نه د زما په کو بد نه دي د یو د پیغمبر وا خا حرکتونه دا ویل کی موثقه کار دي کله پینځره کاته کون موثقه کار دي مجد فاصد شه د پیغمبر د خپل نه چره یو کا اعتراض یو کا متدين پدي مرض دو اخر کار دي سیدہ دعا پا جمع فنکارون دفع کار پیغمبرو ری پیخو حضرت پو ٹور ملکی یو دائنے لکھئے اگر تو سننتی نہیں ذکری نو کلی که بنیشل جمعہ تک ترے مشکات کے را دی نو آل تکی فسننت جمعہ کی کرنے نو خلق نکی آنسی که حضرت دعا کی جمعور سرکو اور اتبار لکا سنچے پی فیل کے لازمہ دن پا ترکی دانتی پی فیل کے پیغمبر تابیشاں نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کم کڑی نہیں تھی اب چنی ذکر نہیں ہے جب پیغمبر نہ پیغمبر طول ساتھ کھڑے جیتے تھے یہ اللہ جوڑوں اول تناسب شاید ساتھ لکھی شاید ساتھ طول استاد پہ دی مل کی کہ سورہ حدیث چاہیے بھی مذاق سر سرا شاید ساتھ لگی شاید ساتھ میں تم مسائل کی لکھی اینکه قبرستان تا اولد دا پیسو مکلوع او اور صحیح دے انصاف دیم جل سخت دو سو پا چتر کیلی کی ناول تو دا بدعات کی اب یا احبار کی ارجو پا احبار کیلک اسپیش فلقیس اٹی اینکه پیغمبر اگر احتامی دل کری دیسی دارنگی دواف تخصیص دا پیغمبر کار دی وکه نفوذیلات ورکو دل پیغمبر کار ده <تصفح> موندې جمعه مو زیاده نه نور سنجه وکړه سلمان ابو ذر ده چې کلم المشوک د جمعه فرض هغه ډاوله په حق ابو ذر ده ته وخرې زم ما خرجه ده یو پروندو و ویناو سباب وی نه وینوندې به ساتلې ولدا موږ دې ابو ذر ده حضرت کومه تذلیل دګی جانو وی هیڅ نه دی یا پرو با دې جماعت ته چې پیغمبر رسول مونیبيلی اسلام داغه په تینو اوه او ابو دردا کوي سلمان اقا مومن سلمان اقا مومن سلمان درنډه پوهه کوي ټولې جماعت ته وګورئ جنيش پهلا بخيالات سره یې پیغمبر باندې کړی دي আজিز کې با اعتراض کوي د څه ته راغله نو کې نو چلوونکی یې خو دې کی اخو خیر که دا پارا بیمان آرم دے دا جنو فتاقتا او امراؤم نو تسنس که دیفل دین کمیزفل که شروٹی دی هر دلاء پاہشی باندی که کوئی که خوش حال کیونکی صورت چلو لشو دنفید شرک مطلقا او پا دو باندی ادلاء مختلف ذکر کئی مست که ادلاء ذکر کلو دا پیلاش نو بیاد اللہ شروع کلو دنقل کہ انبیاء علم السلام میں پدیل گلو کہ عبادت تقرائے ہو گئی او میس کے دلیل ہوئی او زجرم ورکی گمان قیدہ مجھے کین انما نمید دوم آغار جو ورک دیتا کم مال کم دیتا ورک نو دیدہ خیل کے اتدار ری فائدہ او دار ری شہد آمال کی مون ورک دیتا نو خیال کئی تیه دا مویر الدیده فائده اورکرا اورکرا دا فائده نایی با امتحان ده آغای چورت مویر دیتا بیر اغشر یانی ما علا ازامن دا مویر زرور کوری دیده رب رخی خیرات برخی فائده نصاری او حساس هم اخلاق هم لکا سورت بقره چیم کالوسی وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُول رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآ ما په معنا دا او خبر دیننه ده انصار له هم غائب انصار له هم به او فيه جنتیور کومندګرا پدې کې پدې سره انما هغه زموږ ورته دیللا یعنی مال زامن موږ ورته کوم دیللا فائدې دی بلکې نه پوریږي چې زمما فائدې دنیا کې ختمې لا کلا کلا سورت احقاف کی مراضی سی زب اپ رخو ارکم داریں گے سورت توبک انتا او خستم کل لذی خاضو داریں گے تاسو فائدیو آغستی فا اغ فائدو دنیا کے او حدیث کی مراضی اولائی کا حجلت لہن تیبات ہون دیداخل کئی مسیقین چو خدا جیسے رخوک وعدہ ساب رخوات یقین انا آکستان بلکہ نپوئے گی دائی یقین انا آکستان چا دیاری دالانا ایرے جن کی باب دا مشکینو ختم کر نصباب دا موہیدینو آکستان چا دالانا ایرے گی دائی دیاری دالانا مشکون پیار دی آکستان چا پر ایتونی رب یقین کئی آکستان چا رب سرا نہیں صدار کئی بلصوب شرک برقائ صدار دغه خدای کوم صفات کې دی هغه مخلوق نه یو صفات مخلوق دی مخلوق کار کوي پاس پاو او الله غزاد توې کې اجازه پاوته د جکني څه مخلوق لیدل دل د دستور وو او لیدل کې د وجود وو راتلل کې په خو نیول کې په لاس وو او ثاکر بل عزت لیدل کې بغیر دستور وو هر وخت انیول کې بغیر د لاس وو چا نو چې مقلوق له شریکین د فائصت لکه مې شیکان وی بابا را وسی نو بابا په خوراږي څنګه د خورا کوندي په قدرت را وسی نو تا خورا شریشینځه مې بابا وی نو بابا بغیر د سرګوی نی که په سرګوی نی که توا په سترګو وی نی نو سترګو خورا ولان دی دیوانه بغیر د سرګوی نی نو دا خدايش خدا امر خارج سرگندی لیکن بنده نیسی سرگند ہو لیتا شرک عادت دعادت خلاف کار کول دادا دا اللہ کار دے دانا چے بنده کولیشی موینانی صفت دی رب دراب نیسی دار کئی نور آتسان یو تونہ سورکی ما, ما پو ماند اللذیرہ او آئیت قولیتونہ کے محضور دے ہاں او ته وقصر سره وای دی جو معنا مختلف کای آ اتسان چراجی آغه چراجی ناراضی ته دین دخراي کتر لاتا یا تی کلمانا شي او کلمانا د اتا کای مفصلی آ اتسان کی ور کای ما ته آغه دې ته ور کړی شي دي دی ور یا تون ما تا اغه چې راضی په یې یې تور کوي اغه کې ور کوي یان راضی په یې یې ور کوي ور کوي په حال کې چې نور دې دالانه نه ښایې یو ته ما تا یو کلګو موږه سن وای په یوه ور کوي اغه کې راضی کور کوله ورکول کوي په دې حال کې ځالانه ریږي ادا کې دغه چه اللہ تبا رضو نداعا کسان ضرب دی لفاید دنیا و آخر کے دعا کے ومن هم من یقل ربنا آتنا فی الدنیا حضرتن و فی الاخرد حضرتن و فی الاخرد حضرتن و فی الاخرد آگا کسان چه ما ورکی چه کل ورکی نورکی پدی حال چه اللہ نهری جی آگا کسان چه رازی اوکارتا نورازی اوکارتا پدی عقیدہ چه اللہ دمونو پشا لسی دا تاسو غربول کی الله دې له فائدې او دې دې دې فائدولو لا مکه کې دونکو دای فائدولو فائدو موخلار سی اته کریم مگر څنګه سورته دا غوښته زور عمل ورته بیانو امنګا بیان ویږي دې چې بیان نه پورا ولا جنہ کیته مونږه غو دې عمل نامه پروته دا عمل پورا بیان کوي چاوانی با زیتے نکی چاوانی زیتے اوشی زبم عالمیم او عملنام بیان کی اپا دی با زیتے ہونی چی بلکزوانی دی پسر مستائی کی جی دی, دی, دی بیان من حاضر دی, دی کتاب سرزو دی کتابنی چی دورا وضاحتی ہو که بیان دی زیتے ہونی مستی او دی را دی عملینا بیر دینا چلاکم ان بیان کر سی دی غیام دینا کن دیدہ سے عمال کئی چه کم ما بیان کئی نغن کئی تیغی با کئی چونی امم مست دی پسزا مطرفی مالدار مالدار ذکر ذکر کئی دا دایان مشران او ناشیرین او دی شرک و بیدت ندج ذکر کئی سردن ہونا قرآن کل یعفر ذکر کی دیم پر قیاس کئی لکا بیده کل خیر نشاری پر قیاس کئی دای انگی قرآن کریم کلمتبر ذکر کی نخص پر قیاس کی فذکر ان نفات ذکرہ بیان کو کب بیان فائدہ رسائی نو ابن پر قیاس کرے و علم یا نفا تو چونکہ نفا ہا تذکیر فائدہ منو نغای ذکر کر چونیون مستدی عزدی تابیلار پسدا نو نغای دی چونکہ جا آرہ یج ارو اصد دیت ہوئی کہ پوک اپساوی بارواشی ری بانکی دیتنشن ری بانکی نو دارنگی دی با بانکی گرے بچگی وئی فریاد بکی اتاگی مالدار دی پسدا نو ناگا دی با فریاد کئی نو بوی مونگا قول ابن جنی وئی کلام کلیر حضرت کیجی نو بوی مونگ مبانکی گا مچگی تاسو زمون دی طرفنا تاسو اندار نیجی کولے زمون دی طرفنا نینے زمون دی طرفنا ماسو ساسو محاینان میری مقررکی څنګه چې مکان وای الله مقرب کیږي زما د تاونه معینا دې مقررات دا تاسو ځانګړي ان كون تاسې منا الله تذرو زما د تاونه اساس دې کې ده یوه له تعذیم ما انداته عذاب ذکر کیه مدار سبب وکي او کله کله کفار کله سبب بیان کیه سوره ملک راضي وقال لو كنا نسمو او ناطق ما كنا في اصحاب السوء ممكن قران اور دلے زان بکو کرے چری بنو پجانم کے قوم قران اور در دال کے قاف کے فالق یه جهنم کل کفار انید الی ذی علمان لا الا اخر الا تعذاب دشر کو نو قرآن کے اغا نکتا و سبب ان ذکر کئی دا ولد انداز نیشک ہو لے او آیت نظم آج لسے وجی پتاسو فکنتم نوائی تاسو علاقا بكم علاقا بكم حال دا دفعالنا فتنکسون کی او آیت نظم آج فکنتم تنکسون علاقا بكم جا مجروم قدم شر پزاید حال کرے نوائی تاسو تنکسون او څنګه په پښه ماته ساله کې به ماته څکو ته هغه د نوتو د سر ته دې کتګړی دوی ته نه کو شوي يهودي ته تل نه راځه ماته څه دې یا په مصیبتي سمونه کثارات به نوای تاسو کی علاکا و کوم پوندو شاته روان شي غلط دین ته قران تا فائدات خوب روخه کو نتاسو تم کی سونا علاقاتکم دا یم مستكبرین حال بندے پسویتاسو سن کی پداحال کے چہرہ بونکو دقران دا بل حال شن تم کی سونا علاقاتکم تم کی سونا مستكبرین اپ کو به به مفسرین گنوائی قرآن تراجی رہ مستقبی نبیر پدا شال کے چیزانم متبرگانا پا پیغمبر منجن خفوئی او بی ضمیر قرآن تا پدا شال کے چیرازم کوپ قرآن نوانم قرآن او بی ضمیر اللہ تا پدا شال کے چیزانم متبرگانا پا اللہ منجن متبرگو او بی ضمیر بیت اللہ تا. بیت اللہ کې بچی پیغمبر بیان کو نو تازهبا ځان مطابقه یانه پدایږه یمغه سجدېشته مېږه د تازه دې ا سامران قم حال دې او دامس در دې نو کا خلق قم قائمن د اغه مصادرونو کې پسیغه دې سم پایلې کله کله مصرب پسیغه دې سم صالح دی, دی, دی. لکه سامران یا لکا عاقبتن مانا چون فائل لے گرم سائل لے او چه مزدر شر مانا دے جمع ورکی سمران امرہ لے باج قرآن سمران ور او آیت نظمان چلسی جو پتا زبان لے نوائی واپس لن کی سرکتتون کی تن کی پتا سے حال کے چه پشایت لئی پتا سے حال کے چه زانم پیغمبر اپا سامرین پدا جال کې کې کې څه قانون ګانو سامرین کې څه خان وي راځي کې څه بو یو ته وګنځي سامرین معن اسم فعال د معنا د مصدر او مصدر کې معنا د مفرد از جمع یو دا سامرین پدا جال کې چې کېسي پیغمبر کتاب بم پرهود او اورپورې بم چې جوړې کې یاد قرآن بم پیغز انو بی کسی بموالی اتا حجرون دا حجرہ یا حجرون رے دا بالحال شر پدا سے حال کے کہ فاش بموئے کنزل بم پیغمبر تقول وی تاسو او تنکی دے پیغمبرنا پشاک لئی پدا سے حال کے چی کسی خانوئے کسی بم یو بلتاوئے اپدی کسیوں کی بتاسو فاش وئے نارواب ہوئے نکی سو تکری فاش تکلی پاجرون ابدوم ووی نوڅوکوړې دی په وړاندې الله کوي دا ني چې دا غلطی کيسې مونږ نشړ کوای اوسم کيسې وي نو ځان ودای لړ پر راځور ته وته مې چې دا یو زمو لو ځان لاس پورته کملت الموت اسمان ته شو بوجای ټګه کړو درو خونو مې راځل ویلل کوم نتره بوجې ته نه راځو نو وله خليګ دا غلطی کی دا یې غلطی کیسه لاهنی بابا اجازه کار کړو تاسو قران پیداې پدا چل کې چې غلطی کیسه وایي به شرک افاش وایي فاش وایي چې مرګ الله را ولي نو بابا په الله زور شو رد دې د مشرکین او مشرک به یې پر خو کو ورته ونګړي اې رازونه چې د قران نه الله درو دې کې څه لګي کړی دی لا نی بابا تاسو خپل پاني بابا دا څوک ا ما پلانې دا کارته د پورې لړم زیاته مې دا څه زیاته تېدا بې شا چی يو سريا ته نن ته فقيد ناشته ا نو کينې قوت مې سپږته نو څه تي چې تا خودلته کې ادا واچو او زو زم منویلا دشا کې بابا دا غږه خر بابا دا فرض خو د قرآن یارا وکړه د قرآن تقسیم دي د قرآن توکړل مخلوقات کې د دې ذمہ داري د ذمہ داري دبر قول دوی چې دا غلطي کیسه وایي د شرک ویرات افای شو نه کوي نو سوچنه وکړه په وړانده الله کې ارحال داید آغا، چند در آغا دیدی مشران اونون بنو تا، داید دا خواه سواده کڑیدا، چی خواه دیس احلوس که تا سنو آزابون، انا زمان آزابا دا، یاو نا پی جنده دا د فلپیغمبر، نا داید پیغمبر لیا، نشناک ان کی دی، نا، داید پیغمبر نا پی جنده لے، دا ام ام گن پار د زجر اوتر دی، ام لم یارفو، ام یقولون بھی جنہ، یا دعوائی تو دے دے لئے انتو نا نوے را غلطے پر بیان بل جاہم بالحق لئے انہیں نوے دا اللہ حکمی رہو رہے پورا بیانی رہو رہے اور سر دید حکم دا اللہ بد من ان کی اور کتابی اس حق دے دید خیالاتو نمبر باشی آلم حضرت مضافر کہ حق پرس علماء رباطل پرس و تابیسی نو ملک و شرک بیدت زیاد سی نو ملک د غضاب عذاب شي باندې دا ته دی چې تبدیله ته حق پر علماء و باطل پر سره یو شي نو ملک به ویرات او خېیات عام شي نو چې عام شي نو خلق به د عذاب مسید شي نو مطلب دارا حق پرس پرس دی دا دی حق پر اس پر دې چې مخرب د غضاب د خوانه بچ شي چې بيان د توحید او سنت کیږي یا د حق مراد واه که واحی دید دی پا خیالاتو راغل اوئے لگا سنچی دید شیال دید نو با مخلوق با دکول عذاب مصحب شو چه قواه پیغمبر چیز داگه شوکا او رد میع کر دید او پیغمبر منی کروی چیز دید ادم رکو نو با عالم تباشو او خدای واحی تعبید دید دی خیالاتو نکا خدای واحی تعبید حق را واحی ورطاوکر چی حق بیان کا او باطل ردو کا دوئے مدامنا اگر کتابی شو آئے زیر خیالاتو نو برباد دشی عالم دنیا کے افساد عام شی واہے پیغمبار تا زیر آشی چیز تا چپکا لیکن دوئے دا مانی مولیانو ایک شیخ پر نیچا اخلوپٹا بیتری جا زبر کیا تا ہوئی چیز دوڑا نیچی چاہ سرنے پر چیز چاملہ سغوانا پاسنے ادا زبر دے مطلب دارے کو علماء ربانین دوئے دوئے پرگارو خونی معالم کې په فساد د چیشې کو بدعت ورته شي ان کابل کې شل کالمات کې زارمون چې په کابل یو عذاب راځي دغه قانون دا دی چې ملک مستمر په شیکو بدعتي نه پای نه پیږي ومایمات په تنې کې عذاب راځي نماز مرګ ورته مسله بیان کېږي نه دا عذاب مسای کوي مظالمان هغه جلون ته اوردل ازو ګرام شړل نو زه حق بیان پکې کم شه نو کې الله الله دا رنگے انگلوس بیر آبادو نو کلک علماء چو غیر واقستے ادا مشور علماء دا انگلوس تی انا ترد ابن حضم فقہ زابیل کری ری جاکرا محلانین آکرا فقہ نشتے جارلس جلکی دا دن کتاب لانگی نور کتاب دا عبدالرحمن شار مسائی خبر اما کریوا لیکن تر آگئی دنیا پرس شون چو غیر از ایورپ رنگ پر آگئے نن پاندرس کے قبرستان میشتے گئے تل قبرستان نوار شیئے گئے یعنی دنیا جے ختم شو کیا گئی بیان پر خودے دارنگی بغدار کہ کل کو حق خریف ہو دو ننن بغدار کے سار دے صدر دے آتول پیران و پریشان دی آغا بخارا کہ فقہ دارنو اتا لیکن چوکے او آغو سے او برنج پلاو بخور کر دیدن آقا گئنو کو مغمل کے دعا سروان کا نام نشان لے پاڑا چھوئے لاویت تباہ لحق و لحضرت سماء و اکوانی دائیں گے کہ علماء ربانی اللہ ہندوستان بچ کرو جزم انگاو استاذانو پواجیتا چاگئی حق بیانو کہ دار علم دیر بند نئے نزن با علم چرکو خدا آغی جد و جات کرو کن انگریز کو ختمول لکاو سے مدودی ختمی کتابونه قرضو کوي او کومه زکات پیسې اغيله کوي چاله یالک زرا چاله دله کا چاله درې را چاله ظلم کی جوړوي چې پرامل کی داهریت تلوار سمونه زکه داهری غلا سوي کی چې اسلام نه بدلی شي نو چې د صاحبو بدوه لکې دام بیا بدوه نو د اسلام نو بدلی شي نو بدله را شي نو ولا بدای شي موږ دوی کمینس بن ولادت کې سم کوي ده ډول نړۍ دی خو یو دا اروپي ترسن روان دی بي دي نه تا ابل دې تل تر روان دی بي دي نه تا جن بن ولادت دي هغې یو لار ځانندي نه دې دلي دي دې عمر پنجابایو د بل مور بارا را اته اته دا اته پیړنه دي دې دې مې سې دین تبا کوي هغه عالم کې ها د عمل دا عذاب نسایقه او سن که علماء جد و جاد شورو نکر نمل با تباشی الحمدللہ آرز دا کراچه علماء اخبارات ورکری دی چه مدودیان دی یو اقلیت تشلیم سی دی مسلمان بغیر نکسن که قدیانان دی نتا رزی تحریر و تفریر دوار خلاف د اسلام دی نتا رزی ساق وی چیزن تا مسلمان وی یا طرف سا دا امو بد وی دا صحابا و بد وی دا انبیاء و بد وی او موږ اسلامی نظام نافذ کړو منافقان نه ني انما نهنو مشرهون اوه نه ماراوړی نهانو اوه نيږه فرقاي ته دې نه بځنه عمل درپوهه ا کتابي شي حقات د خیالاتو ده دی کتابي شي وای د خیالاتو وای سمع چې وای نمبر 2 د جهان اصول دې نجید کولپنغه مغړای غواړې دینتان دین څه څنګه غواړې ته پدې چې دا نه راځي کې زمون په راج مې درکول درکول وره افغاني الله غوړ درې کور كون كون اول به مشهره متعینه کی اول به فل فیس متعین کی چې بیگاه ته تقریب کوم زمما به دوره فیس اعظماء بدا خوراکی خیر رازقین پیغرے ایقنن تب علی دئی پر طرف دلالنے گئی ایقنن آکسان تیقنن کئی پاکرات زمون در طریقے نا اوڑی دنکی دئی نا کعبا نا کسا اگر زمون طریقہ داوا کہ اللہ رازق دے اور اللہ سا مجدد رحمت اللہ اللہ ملتوب سی و سیون چین تیسوہ ملتوب کی ذکر لکی علماء دنیا کی دین را ذریعه معاش کردانی دین د دنیا ملیان کی دین ذریعه معاش کردانی دین ایشاناً علماء سو و شرار مردم و دین دا بدتر دا مخلوقات دی اور د دا مخلوقات دی و لصوص دین حضر دین دا مجدد ورد دین را تدریس وقیم اعفیب آئر میاد که خالصاً لوجه اللہ سبحانهون باید باشد. تاسو هیڅ خو لا फायदा من دي چې در زال پاري پا نو چې دنیا ل پاري نور څه फायदा منشي یقینا کسان چې من لري پاکلته زسایرا او دونکو دي اگر رحم کوم په دې سمو دا اړول کوم چې په دې باندې څه کم لهوی جوړ کم مونږ دي په څرګ کښې متړدد پریشان پدینه کوي چې دا چا جوړ کم حجیز قراری جو منافق نسال لفرد ہے خربان اکتا ہوا تو لمسے ہوا تو بار پیر آرہا اب بیئر پیر انپدینو پیئی تیرہا کہتا کڑی مولا فیو خود ہو لی اتاکی حولی مولای پسلا معاجد نشوربتا استقام عاجد خیدر و تازدہو چی پر ربی محیر آلے تجریف فکرارے چی خواہتا عاجد سے فمستقانو لربیم صورت علی عمران کے ماں بینکو استقام فمستقامو آخی عجیدشو ومای تزرعون مار اوڑا ری او ما پا قلیل ما تشکون کی مانا کروا تراغی پوری تی پرامی دستا پا دی در آدھا در سزا سختا نو نگا دی پا دی کن امیدو بیائشت نو پکا کہ کل روغ میں کن مبابا لے من دی والے غیر اللہ را کو لیکن کل جمعی سلت پوری سن نبیادار چنن امیدو اوز دلال اقلی اللہ آدھات تے چې جوړې کړې تا به نو غو بنا سرګې ازونه شکر کوم چې قلیل ماته شون فردا رات کیږي الله راته چې پیداګي په موږ کې شي الله تعالی پر دې کې شي هغه الله مددگار بني الله راته چې جون دې کایم نه کای ادله اتیا د په نو زمانه دې نو چې کمشه بدوی کې نه را فراش چې څکم شه تورس پیلی نه غفدای مدا صلیله و علیه و سلم د احریته اندن ته وی خا یارا دغه خاري نو اغه اخر دنيشته خره کته درد نه کاټل بلکوه ایږي شانه وی منو چې د موشنه چاویه دکی من بیا پرته کېږي داری قیامت کینه مني ظالم دی فاسق و فاحش دی بدینه دی ولې قیامت نو اوکه فرشتي نو هغه ما سره حساب درنيشته نو هغه زنا کوي قتل کوي نو هغه قیامت څنګه نه د دې نو انا باکې دفعه هیڅ نه چاغه دا چې د سړی چې زموږ عرب شه ما سره حساب کوي نو دا قیامت نه مننن د دې سبب دي چې دا سره زالم دی حیا دي امر ته کې دفعه هیڅ لري کله قیامت مننن یو خدنو به انصار کوي دنیا کې خدنو څخه بازار شي وای دے کسی چی مونو شو مونگا شو قاورے اڈو کی نمون با پورتشو نا وادا شو دمون سرا مشرانا سرا پخوا اند دا بیان مگر کسی درم بنو وہاں دا چار اشتیار کی دی مکاسو کسی مکاسو کسی دی کپویے گئی نوائی برا اللہ مشکینم داوی نو لے پن ناکلائی دا پن واقعی یو اللہ رم حدد کی وہاں سوک دے پارنکے لہت محمد نوالاو سوک دے مالک دا حر نظر بوئی تی اللہ نوائے اولینے ری گئی دلنانا اولو انکار کوئی داغ دوامی رو وہ دچاپ پلاس کرے اختیار دار چی اصول دے یجیرو چپناہ ورکی او ددو خلاس چالا پناہ نیشو ورکو رے چکرائی او سر اونی سی نواغل اصول پناہ نیشو ورکو رے وہ یجیر لای علاق دخلاب دے دے پناہ ورکی او چی کل اخراج او سرے گرفتار کی ما غلصو پناہ نشی اور کولے لا اجاروالے پناہ نشی اور خلاف تو خواہ بل لرا لی سیلہ و اللہ پناہ اور کئی و لا او پناہ نشی اور کولے و مقابلہ تو خواہ کے سوک چالا را کہ یہی پوید ان کی نظر بہوئی اللہ نو آیا کم دائی کئی پتا سجا دوشو چالے ہونے کے چته معنی نه لولونیه اولې بار تر وان شي بلکې راه له دیتا او کوم د قطب بل حق په خبره بل حق په ګوره بیان ا دې دي درو دن دې نیولې الله نائب غلد نائب موږ معنی کوي کړي استشاد انشته سره د الله نکو حاجترو الاه اغزاد د هغه پرخلي داسر دارو اور کولې خوشفاني کې اور مات دولت ور او غریب مقصد نه شي دته ده څه ذات چې حاجت سر کوي اغه الله دې جنان له لا معنا راځي کوي افریاد کولی شي کیجت می سرکا من یو غیري شي دای خو خدای سره بل غوښتل به هرلا باغ کی باندې چې جوړ کړو خلاقه جوړ دا د خوای باندې نه داما جوړ کړو او دا د ما او غالم چې و او با دی په با دو با با دوی زله ما با زله شو پاګي الله داښنه چې وای په دې الله پاښي باندې چې پټ دي او چې سر دي مخلوقات یو الله فورې حمله الله داښنه دې الله سره سدار کوي په علم کې وای په امام پرسبوي د ځخایر څخه په پینځه کې لیکي چې نه غت ثابت په پیغمبر لره علم کلي موږ دې مسلمان وای دولا ګینلا دې که مسلمان وای چې دوره کلمې د کفر او شهري لیکي وا لویلا دا شنو دای الله تر جوړی وا ربا وه ماتا ما يو ما يو یعنی عذاب هغه چې دیسره لو شې دا ز انا غوا ما تخه نو موږ دې ما پدارې مانو کې الله ما بچي ہم انگا پر ای خبر باندی جو خوی دیتا آگا چی من دیسر روز کرے گئی ناعدو هم کلو تی کې دینے منی روز کول اور کلو تی دواعی دینے کی نمانا ای روز آگا چی ای روز مون پاگئی نو قدرتوالی انو ار کلا چی بچاو خرائی کئی عذاب خرائی ورکئی مالک دینہ فی نقصان اللہ دے نو دفکا دا شک پاگئی تی دی کئی چگہ دفع تا شرق پاک تا دی کئی کئی کئی بیتر ادا اغطوحید منک کوئی پاکشبانی کئی بیانایی اوہا یا ربا تناوہا هم پتا ذرا مچنبید شیطان حما ذات شیطان شیطان و فسرا کی آغا حدیر کے ما من مولود ان اللہ و یسر خو من نزغ شیطان نقل قلطہ مانا کی ما شون کی ایڈا چگو شیطان کی جنگو لگی اگر دیسا مانا مولود پا ماه اول سروی هر د شر چرا چقدر شرک بدت وینه دار شیطان و سسرا الا ایسا و مریم مذرقی تا و سسان و اجونه داقی دامان شوم چقدر وینه شیطان چونگو لگی هر بچه که پیدا شی اولوی شی او اغاز چقدر شرک بدت وینه دار شیطان و سسرا هم ازاد هم ازاد او ایب دو سسیده شیطان چه قرار دعوب پسسیده عملو کم اپنا وایم پتا ذرا چه دیده ما مجد سراشی کلی که زبیان کم چه شیطانان را گری کلی پا که او شیطان او دی شا بچه او دی شا او دی شا بچه غر مده او دی شا بچه یو حد دی دنی ایزا نفس صحابی کلی که زوی خم نمور میتا فای که بچه او دی شا شیطان را دنشوی باز ت ودوشه بچی ودوشه خو دی وی دینه خدای چه تاند لري کی دم نووی وسنه چه صاحب نه چنه خلاصي هتا کی خلاصي و دې واپس کی ما ارګيون مفسرین وای دا جمع ده فیل دا جمع اصل کی د اسماو راځي فیل نه راځي په دته جمع ده فیل کړي دوځه کڅوړه نه ارګینی ارجینی ارجینی دا دې بچي کیږي دغه دوی الا بو میسي بو میسي بو میسي موږ یې جوړی چې ما اصول کوئی خطاب دے خرشت ہوتا حتیٰ کہ کراچیو دے کماز نوائی با اللہ واپس کے ماں واپس کے ماں واپس کے ماں دیر پایا چوکمہ ملیک آگا چوکمہ پریخو دیو کل لا لا وینا بیا اپس کے دل نشتے بایو خبر را کہ تیوائیو سو ہوا قائلو ہا دے دے دے ویونکرے ہو اس وائیو اپس کے دل امکی دینا تردر اتر کامات بردر اس بات پر ازاقی خبر قرآن که کل سا ایتنا نو ذکر کرو سای قیمت اس بات کرا دی دای دا نور کیا دا نور ایتنا نم ذکر کو قلا کی فکول جی پشپیلائی تی نتاپوز دا نصب بنی اتر ایتر من دا لکا اوس پا نصب دا کدنشن کی تکالج نبیر آو جی فاسق فاجر انسخان بوند سب لادا علاوی پا گذیبا نکینو زکه نه سب له ویل غږمو کوه نو تپوزه نه سب بني ان بعد یې ته پوزي شي مازه چې شوي تلدا عمل غو نه فکر په بار د کثرت اعمالو نن كله کوي هموذونی غنده نو دا لکه میاه آسو چې سپک شوي تلدا عمل نو دا رجا کسان چې نقصان کې واچو پردان جهنم کې به ہمیشہي اوه پرسه یې مخونه دی لافه وای پر سود او اوپر شيږي او به کې اوپر شيږي داویږي بیمانو موت به او پر شيږي ادهي وې پدې کې بچټلا موږ ویلی شي لیدا نور زماتونه څل세 جو پتا نوې تاسو پدې درو وې کې تن کې سونه علا قابكم صامران تهجرون مکه دی الله غالب په اون او اصم ویحب ودبختی امیان او مون قوم غمرا اوائی با اللہ اکیمون دینا نکمون واپس شو بیام شرکو بیدات اکره نیو باون او بو یاللہ قورشا خینجی رسپیا دا قورش رسپیتا وای او نبی علیہ السلام وای کہ او شیع با خی بیاتنی دا عمل رسپیتا دا انگی در دنیا کے رسپیتا رس او عمل کرے او سا تولی اغسطر خلق و اے ما بخلی اتا بخلی دی دارنگی بے راعت تے کول سپیا خلاب دو سنت کارلکو پوری شہی پر جانم که اخبری مکوی وا یوڈالی دم آدم من لیانا سوی بے اللہ من پتاب آور دے نبخن اوکی موتا ارحم اوکی موتا رحم که انکو نے تاسو اغیر رتو که تازو اغیر رتو که جوڑی قالوا بيان تراشی شرت سواد کرادی وقالوا ما لنا لنا رجال اننا اعدنا الاشرار واجد اغه مون ته شریان وی چر شری جوک نی اغه من جانید کی نو اتخذنا شيخين من له کی کوله حمزغت حمولت چار یا زمین نظر کی مرادی چغال خبرداري چره به وی تا یی دا پره دا هرڅ ورس پورتو ټولي ټولي هتاکه چې پاټی کتاب تاسو ما دې توکي جمع کتاب ان رسان پمانا د ترڅ پردن پاتې کتابونه زما کتاب سې چی پاټی کې دې توکي ته چې ما سره کولې قران ته د وخت نو اوای دېنا خندې دونکي وجداوار کوم دېته نن ورځې پر سواد دی اجیدی کامیاب او بوئی اللہ دیتا سورم درنگ ترکڑے او پسمکہ کے دشمیردکہ دنونا نبوئی درنگم ترکڑے او راڈ یاردنا دا پورا نتاپوزتا اللہ شبیر انکونا مطلب راڈائی چیئے او راڈی عذاب راکنو او مرآکو کالا او بوئی نو ترکڑے مگرلک برو دینا ایمان خلق وقتی رات لیشن صاحبین یاسین خلق وقتی رات لی او دا جن تبوت او اوس طالبګيري او حج پوینو کوي او تا جنو نګحتل کوي نو کئ ایمان په له جوخت راځي نو تا دوه وخت نه تل کوي تا اس ته تا سو پوي دي او ایمان پیدا کوي ابس تا سو نو بس سوال یار نکه غستې تا تا بس امر نشي اوري خرما مالک په کار کوي سو نو واپس شي ملو دی اللہ باچا رشتیا مسلہ دارا صفات ذکر کیا و بیاد اللہ درے وارا اقلی نقلی وحی مقلاصی راوکلا مشتہ حاجت روا بید اللہ نا خاندہ ارشدت من او نفی دی شرف الدعا چونکہ دا جامی را اشارت ہودا چی نفی دی شرف رچی چی مرہ مدد کو بید اللہ نا مددی ارکی دا, دا سابده چی غم تصرف نگی اغلم الغیب ند اغل عق عبادت ند دیو جره نبري چې د دوار اړو او زجر ورته مشكين نشي کېن نشي چې دواله اا سو کرمات کې د لاسره مددگار بول مشکې دزیز دلا په دی نام د تولو دعاء یجو را مدد کول او سات د الله دغه دې انهم شاندا ده قدف اهل مومنون لاذره کافرون او ایا الله بسنو کې را موکي اته غواړ درهم کومونه سرت کے اوصاف د تحلا په ځاګه نه چې ممکنو سرتوب کې تخلا ذکر کړو جزا کړموکي نو دې سرت کے تحلا په دې مودین شو امو کې سرتونه کې رثو دیشر اعتقادي مفصل عالم الغيب ندي اصحاب کاف او تور موسی او کנען توغرا متصرفین ندي زکریا یحیاء اسماعیل ابراہیم عزیز تاو او اوپی روب المصحب سورت او گورا اطول بانی مسحب راغلی لی فول ذرا مدد کورم سورت انبیاء تاو گورا اور تحریمات الہباد میں کوئی کہ بندیانو بند کری لی دارنگی نظر الہباد میں کوئی سورت حج کے ذکر کرو ناکھر اللہ منسرعی آپ کی دین اتاتا تو بتائی گی او اعتماد کوئی اللہ اصطابق غفران و آپ کو دا خالینا مک خالی غنیوی اتبا جے وزا ختم کون دا خالینا بل خالی کی راجی چاہے تا قریبا لہ شہو رسول جگی انیوی بجے اتبا جے بانشاءاللہ زا ختم کون تازو بسرید اسمی کیاری کری کی بیعذر گئی لکر شبازی لگر کسان دي چمان کتے والا شپاب بانو تا شي شی دکوستان والا شپ پٹن تا رسولی شی دعاء كيفية رحمة باران في بعض البماران دعاء قوة سيلا دمين البماران دعاء يا خير صلوكي اللهم شمر لنا ورحمة الله اللهم اغفر لنا ورحمة الله الحمان الضعيم سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آيات بجنات الله <تصحة> اللهم ستذكرون عزانيات والزاني فجلدوا كل واعد منهما مئت جلتهم ولا تأخذكم بهما رأفة في ذن الله ان كل من لعيننا بالله اليوم لأخرق الله شهد الله بهم وطعف ضائفة من المؤمنين الزانی لا انکہو اللہ زانیتن و مشکتن و زانیت لا انکہو اللہ زانی نو مشکن و خرمدالک عزمین سورة نور ترتیب کے صدیت استم دے او جین کې پس سورته حشرنا تر زده کوي چې ریږي کلاخان نور سديشتن پس سورته حشرنا زه مقصد دې دفن فاشا هغه کارونو داغد حیای دی مذاریرت هغه صورت چې پای کې دفاع شاه د پلید کاری غوښته لري نو پدې ممتازې صورتینو مکي صورت کے داور توحید مکمل بیان شو او پاغه دله ثلاثه ذکر شو عقلی نقلی په پدې صورت کې داور چار کلا متحللا و مزین پاکی دی توحید شی ما را پېژاندو متو څه تم کاونه تلید کی مغطا شر نه خایي صورت چلول شي له مزاتن بادشاہ او دب بادشاہ لپاره سلوک اول به نه چې اصول قابن کی یو رضا مصیبت روخي حضور درشکو دا سموڅو تل شو فکر را لغه زمزې صورت کې زمزې بيان کلا تم را يوشې تو داوي د تو هي اوس سره اوس هغه اخلاق خارج من القلب ا صاف کې بد دي احساسات کې باطل دي دغه روان ساته نو احد سرا مؤمن سرا دا اناکار رسومات اناکار افعال نشکائی کنون خلقی کئی خوئی کئی لیکن تم واحدی متے دو جنا اول سلور اصول خی چیز سلور اصول پابنگی ہمی تبار فاشاونا بچ سے یو دا چیپ رحم نکوا چونکه بادشاہ کے بدطرف عائشہ جنا دا ماغی ذکر کلا ماول دا یعنی چاپلیت کار کمی چاپلیت چارو کے مگر رحم نکوا کہ چہ دا قانون جاری سی یوسف دا پلیس کی دکې یو سره او دوان کی جاته کې صدا ورته شي روکه دا قانون جاری شو لممل واپاتی پښاد تږې ایچی پو مجن رحم نشی او ماخرد او دیم ایت تے وَلَا اَلْزَانِيَتُ وَالزَانِي فَجِزُوا قَلَّا وَاہِدٍ مِّنْهُمَا مَا مَا يَتَجَلْدَهُ وَلَا تَعْخُرْتِن بِمَعْرَافَتُونَ کیو جین اللہ مجرم زنا زناکار یعنی ہر مجرم کی اغل سزاور کی او میربانی پذیو انکم تن تن سمنا بالله یوم الاخر کتاش کی ایمان قہوا پروسی مطلب دا ہے کہ طاری جزئی ذمی کی کروری ارسونچی ہے اچا گئے رحم کا کہ رحم کی جو داس مثال لے لگا کہ پلے اس کی رحم ہوکی تمہارا رحم ہوکی داغوزار بخواری سی آغا باغو تبدنو آئی تاغو رحم مکو حچاغ جرم مکو ماشون جرم مکو نسا پیڑا ایو که رحم پی مکو چرا ایو که رحم پیڑا ایو کنی شباو بیٹی داری ماشایی که اسری جیتے ہو که او نبي علیہ السراط اسلام چاری دور ایو لکا آغا شفاری سیو چاکا خد اغلا کرویا و حضرت جا معافکا حضیث کی راضی احمرت و جنتاو تا انما و قیافی و جنتاو الرومان باعث غصش ہے کتاب دا حضرت پرندو کی چا رومان انارک می سو کری گی صرف دور غصش ہے دار انگی تا در ملکی وہ لوئی بیزتی دی, دی کتاب دا دارا مجرم بجرم ہوئی دی ویسو نگا رکو مجرم بجرم ہونکی دا جمع آیا تدیس ہر معاشرہ تباکیل کی بربادی جی جماعات کیونک تصمیس کی گی یہ او او تا داغو نسزا ورنک رکھنو زندگ سکئی نیو کانین داوے کہ مجرم نکوا مجرم باندیں دین دا بدکار دا د تا ځان ته موحدي متاثره مودانت دعا دی بدردي صلاة پرد صلاة سچي د الله تعالی په لور کې تشهایي حقونو د راتيان کې هیڅ خولي کی بلکې متا تر خونځای جن دا نه چه ناکار کار په منځ لرنه خایي دریم یاد کې د دې بیان کې وحرم او باندې هران دي د غفال پهونو نانو یو فال دي چې مراته نه تو را فال نا کار کار د مومن سره نه خایي درمه صبره چې چا چې نیک شری او پاک شری بدنام او ترلا ما غلم صدا ورته لیکه ټول موږ چې با دای دای شای کی دا وله نېکان ودی دی نیږي مدین کو دن اکان کو دنیا را غریدا نوچی کلا اغلا سداور کی چاکہ نیچ سرے برنام کرده او دیر پاوے محسنات ذکر کرو چی محسنات پاک کے خود برنامہ اتولا مطلب دارے کہ هر پاک شریبہ دنی برنامہ اتولا مغلا سداور کی او دیر پاک کے آج پا دن ذکر کی یا اللہ ولدی ارمین موسنات سلومات سجدون سمانی جلدتن ولا تقبل لهم صاوتن بعد اا خوی چې پاتل کې بدنام کو زده دې خبر وچی نه منی انو را قبول قانون چې پاتل کې ولا تطول لهم شهادتن بعد اره مطلب دې دې بيان کرے ګواہی بیان دې ټولون قانون چې چا یو بل بدنام کئ نو دې دا وایي چې اته څه دا قانون دي قالوا يا ضرور جنجي اغا خذر خاونجي قوبل بذنامه تغلوها او حضرت اللعان كلو ما حضرت يلي والله يعلم ان احدكو مالا كاذبن رأي خبوز او ضرور جنجي چونك دروغ رالي قوطانك نددي تعالق و هو لي ازدواجيكي او غيدي او اللعان نہ پر سولو ایتمس پغموم کی راضی دا سلو قوانین لدا فلسفه یو قانون رحم مو کوي نرمي مو کوي لا تا فتون بیماراپتون فی دین اللہ منی نرمی تاسو را پدای باندې چاچ جرموک حضرت رحم کیونه رحم کیونه یو قانون دیم قانون پلیت کار دا مومن سر این روح اکار یو شیح چی حرام بی پلیت وی نا مومن سر ادا مناصب دی چاقا پلیت کارو کی و حر ما دالکا علا المومنین زناتا اشارو مرادتا نکولا خال حرام چوی دی داگر ناکارا کارنا پا مومنانو دیم پاک قلق تیچاب اگنام کرو محسنات والذین یرجون وسمات او بیا دذنی میو دیرو صدار کای فجیدون سمانینا جلدتن ولا تقبلوا لوم شارتن بدا مقروی ذریغو ای چرې چې پاخ خلکه برنام کرا سرورن چا چې درو وه مداغی تمند لبی کا دشه درو جن دے ندای خوی نو پرېما یو تندر او جند لعان دا سلو قانون و کئ فکر کئی اپا قانون بیا تفسرہ کئی او کم شیخ حرامی نو داغے اسباب ام بند کی لکہ او سویز نیتے ہوئی ناکار خلق پلار مزا یعنی دانوی که ناکار کار مکو یعنی پا غلار مزا نو دید پار بیا وہ مبادی ذکر کی چې زنه کارو شي سر پرلارې مدا مته مثال ته مثلا زه زنه اسپاټ کيدي ماغه مکوا نو اول مؤمن توي كل المؤمنين يحفظون ابصارهم در شمعر کې مؤمنه توه نظر کته ګرځي اذن او من ابصارهن مؤمنه نورځه چې پرلار دین کته ګوري دی ادرین ولایت زتنه بیاج رهین نا یو اندے نومینانو توای پردیکورتم یا یلدی نامونو لا تاسو روبو غیر بیوت کوم پردیکورتم ده د دیواز دغه دې اواز چلره نوخه ده وینه مستاز نه کی بس راشی نو پردیکورتم ده کی دفاع شاہ ذ دفاع کول لپاره اول سلو قوانین ذکر کی چمل کې پدې کارنه څنګه بد افکري او څنګه بیان به مل پاتېږي جماعت په صفائی یو قانون دعو خو چې پونځین رحم وکړي چا کې جرم لګو کاه کډه دپان رحم وکړي او موجین باندې سزا نه څه دا قانون صحابه و منلو هرڅه هدا پوره چې سره ده نه کیته الله مافي وکړي لکه بیا مغایو مونږ جروم شو دي هم دې دا الله قانون شریعي دا صحابه عظمتو مایع غامدیا چی راتلو نوروان خونو په هغه د قران نه دا فهم کړو چې اگر چې خدای نه ته مافي کړي را همې باندې دا قانون شریعي دا غي خلکو ته خیر ازاد الله شانو ځد محمد الله صلی الله علیه و سلم صحابه و وی چې سره نه ما غی ته معافی کړل لکه نه غوی د قره قانوني پم نه شي دا دا غیبا غری او عظمتو حضرت ما نبی رسول الله ته وای زم ما جرم کړی په ما ده الله قانونو چلو حضرت مخرو لکه نه غوی نه قام مخو چره غامجه او خضراله او نبی رسول الله ته وای په ما ده الله قانونو چلو مانه جوړوم شه نوبي علي سلام چه زمانہ تو انا ورستا خدا ورته وستا پر شه کې څه شته یې آل بچي پیدائش بیا راشه بچي پیدائش او غرارا چې په ما ده الله قانونو چلو داونږه اگر سره کوه کې خبره کنی رمضان کې ایسو کوم خبر او غراغه نبی علي سلام تو هی حالت تباشم زروک شم ما ده الله قانونو چلو نوصحابو قانون د بل پر پزانه نه جوړ چې زموږ گناه یې مارتي گناه خو پای ماف په صحبت پیغمبر لقد رضى الله عن المؤمنين هغه زاد لیکن دا غي کار دا چې جرم شه چې رو سه خلق تداوږي چې چا نه جرم شه نو پزانه دا الله قانون چره دي دا حسابو کې ډېر انسله ا د او جن قران ا وی ته یو جن نا کوم ثمتن وسطن من ضروري دي تاسو له عدالت ورای محدثین په دې اتفاق کې خطیب بودادی ذکر کړل دي دا یو ټول محدثین چې خدای تون کې صحابه ته دی الله ولی کیدا عادلان دي نو تاجر حسابو په قران سره ثابت دي که سره داوي چا دې تازيد نو عناګه قران سره ثابت دا غې د پای موثیات په قران ثابت دي او د دې نورو باندې قانون نیفاد هغه څنګه چلو دین قانون چې پليت کار تاسو نه ستاري دا په لیاقت نه تاسو را وحرمه عالکار المؤمنین پاک چې یا بدنامته ناقله سزا ور کوي خبره نه والذین یغنون موسنات اَو اَکتسان یویشتیت نکان خذی او بدايه سرا بغناوی په لګورا او پوزیت دلیل یانه دو انو اغی اتی ذریوی ونا تقبلوا لهم شهادتن بذا اچریتی دروغ را له ګیان نو سره دا څلو قوانين ذکر کړي او ددا په بادشاہ پره ومبادي چې د پولیس کار نه బాలه باندېږي چې د پریت اسباب پیلې یو یا یو نړی نامونو دات سلو ویو تان غربیو تكوم سمانا مدا پردیکورته دیواز کداغه څلار کې نشاد چستا نظر په محارمولګي ذین انل مومنین من ابصارهم مومنان هوایا چې کله پلارې دې نکته دې ګوري اsene چې پلار ګوري او په مهارې مې نو دا نظر کې دا جاسوس دی دې زو تک مينې محبت پر اولی ادرین او قل للمومنات یغضمن ابصارهن او هنن طق چې نظر تکای پلارې دې نکته دې ګوري پردیس هایتا زنگوری او سرورم و لا عدرمیابی عرجل احنا و لا عارت مومنانی خیدیجی نو شرنگ سمانا که خلق اغیتو گوری او پین زم وانکه حلیان و ایاما آغا کن دی که بد کار کئی نو پنکای وار کئی نبکور ناسده و بد والذین یبتغون الکتاب اغه غلامان چې هغه تاسو نه ځان زده نه زادای نه زادای کوي اوم ولا تفرو فتاعتمن البغا حضور مو ته پجن کو باندې چې خامخا اغه ځان ته دا ته جنا ته لایږي زور پکې دا یته دا کوم واجب ذکر کي لږه تفاشا شيطان په پوهه جو چیرې سبق در ولا لګل ول کدي سبق مستو نو الله آیات راو لږه حفاظت سدي کور تمدا شیطان دې په دې کور تل دي واره کا زبرتن زګنه نه ونيشه کړ دي کلي دا شیطان دای په چېرته حسين صورت مو ګوري دغه باید خوسي نو قران شیطان راو په جوماتو دغه هجومات په کارو چې سبق یې پکې وي پکې یو چې طریقو په پلان یې چې کړی دی چې کله په پیلان پکې نو یې چې کړی دی دا انګې دې یې چې من الصفالم که شیطان چکرې کوي نو پلا ریتی دینو کتگو را نو شیطانوی دماغ ما خودو سبقنا را پاسو جماعتنا میرا اوخت کرو که مای دیور سبق گوری سبقو تین پاکسی اب او زیب برا نو گوری نو شیطان رخذی رخذن نشو خذ توائی ذکر ندگو انجو پلانی کر اللہ را شا پلانی جاتی چکر او. او سب او گوری او گوری نو اللہ آگی تا خطار پایی وکل مومنات یضبطنه من افعال انه کبارږي چکرای شو انه کتاب غوري ځان چې تبرک راسته نه غځي مې کاچې غونډه او چات بغوري مې شیطان وای یوه دائم له خرابته مې او صدر کې وای ګور سوره استو ور دې کالې د اپولا ایس جد پروتی ہے نو دیکھ کہ اجمی صفح آئیسی چاو نو لیلے تا خوزان پڑھ کر رئے او چاو نو لیلے نو دیکھ پیرا خرون شرانگ زور ورکا چش مطلب ایرار چش رنگو کی نو دیکھ بل تاوجو بورتا پیرا شی نو دیکھ پر لین دنواسوں نو قرآن ارتوائی وَلَا عَذْرِبْنَا بِعَرْجِبَهِمْنَا لِيَوْلَمَوَا چه ظایر که اگر شنجار چتا پڑ کری دی نا شیطان خود زینا بیتنو میتشان نا اصلاح پونڈ دوتا نا اگر تا او سسوا چولا چه ترکم و تناستای نا قرآن وائی اجاغت تے نیکاو کا وان که هلیا ما آیا ما کنزو سپاگم آغا لڑا نا اوز غلامان اتاوی چه گورت و تظلمی تا و جنو لا جنې شي زو زان کو نا لے کتاب ولذي نه تبون کتاب کتاب سو نزان زادای نزان کی زمدا ټول نکور تراره جنکو کې شوکه شي زو کې کو نا لے قانون دیایګه ولا تو تو فتاتکم حضور مو کوي وجنه کو باندې سمن چاري خام قاليږي بارې لېګې او اضافت نیمسته نو لې لېګې جناته تیارې قران چې کل شي مونږ کوي نو داغه اسبابي موجي مونږ کېږي هغه اسباب کې بغیر اسباب وسړې رته رسید هغه مونږ کېږي خدای وجهه نورت نور ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وځي چې لنکان تو سورته نور ښایي ډېر پاره چې أغۍ زليصاف شي کترې تاغیز رسافلی مفائشہ بگن نشید بدماشان بشید فائشہ بگن کی دائنگی صادق تعالیتان از رسول جنور مکیو خیید ناول حیثہوہ چرہ مکوی و بدکار و لا تاقب کم تافتن بے ما و لا تاقب کم بے ما رافتن فی زین اللہ چاہ چی بدکار اکر ناقبان ان تون تون تون الاخر ہاں تا ایمان دل کی ایمان دل کی نتبا چرف آغا او خان اخواد آغا پر رو فاسکه او جن و حر ما زارکان المومنین بندی بدکارونا پا مومنانو بدکار سرے ایچی بدکارو کول ندریف تفیقو واللذین ایرمون المحصنات اغه کسان چې بدنامي کې پاک دامنې قضې عدلې نه نو قای شهادت مقبوله او څه داو پاک دامن کې صحابین دا افراش تخیل کړل دی یعنی پاک دامن دنیا کې شته نه پاکدامن پاک دامن ویو پاک په دنیا کې فاول صحابه او دا لکه تاجید قران ذکر غره او قالیکا جهنناکوم امته و وسطان ما تاسو تولے عادل گردو لے گئی تول مخصرین لدے متصدی چه صحابہ عادل دی دعائیں کی نبی علیہ السلام فرمائی لی لا تصدبو اصحابی بزتیونتی زمانہ صحابو قسم پخلائے چدو خود زر طرف خرد کری جو زمان جو صحابو یوکوڑ چلی شیئے سے گئے یوکوڑے چه زمان صحابو خرد نغېته هغه له تخرا کوم اجر ورته نه کطا چې هو خود غل خرڅ کوي دسو ناغوم منشي دسیږي او حدیث کے راځي سب به عزت پور نه تسبو اصحابي عزت مې کوي زمادہ صاحب حضرت مجددي لیکي چې بدترین د متذین خو دنیا کې راوافیز شیعه دې کې شیعه اصحابو بدنام کړو او قرآن روئی تکان اکان بندیان بدنام که ملاقه خبرم منی لبهترین پومت که صحابہ رضان اللہ تعالی مجمعین جی خلافت ملکیت و مدودیت اتنی صفا اگر حضرت عمر کور لکر که دروگ در حضرت عصمان بارشی دار جی صفا ایک شکریتا لکر صحابہ و مطالق جاگئی زدادا کارو کړی دی نو نام یې لکې حضرت عثمان رشتہ دار او تمالو کوي سب ونان یې کوي زداران دي پرنانه یې سوچي څونو لکې حضرت عثمان بن صافي ګره دا صفایو وس په سبب د فتنیو تفصیل کې لیکي حضرت عثمان باره کې داغه شېفانو په توګه نشراپو صفائے <سفحشو> صد کی لکھی حضرت عثمان ظلم کے مروان مقرر کریو صفائے <سفحشو> ثواب کی لکھی حضرت عثمان نامناسب فرض حاكمان مقرر <سفحشو> کیو صفائے سن نو کی کی حضرت عثمان ده حضرت نبی علیہ السلام حکم مات صحاب رسول صلی الله علیه و سلم کی حضرت علی پاکستان دا انگی صاحب رسول پنجو درش کی حکومت غیر قانونی ہے صاحب رسول پنجو درش حضرت معیا باغی بد نظمہ دا انگی زداد علماء المسلم بارے کیږي زدادم کہ حضرت عثمان حضرت عمر حضرت معاویا اصحابا او سرے بدنامائی نو قرآن وائی کی اوپاد شریبانی بدنامائی چاہو لگو را نو تاسو باغد دوری تاسو باغد خبر چلنے کب لی نو سرے اپشار تدے چتاسو کی ایمان دی نو دوام آخر کوئی رشتی آئی مانشتے کہ دور علی لانتی چاگا صحابا بدنامائی او دو او اگت ہوئی چاگا دائیو د بیا وتا قران ټول دلته د بیا وتا د قران او سريحه دوت یو څه شروع کی کی مايه به عزت کوي یو څه کی کی مايه د قران او سنت سري خلاف کوي داندي ټول سارا داندیاو تلکيز کی تفصیلات صفا و پلو دایيې تطبيقات د 380 او 390 صفه یو څو یو ګندې شریكي ابراهيم فرشته ته سجده کړو رسال مصال حسا او ال اجشتو کې دګې مصال اسلام ګران کبیره کړو تفيم القرآن دین دین د 380 او 390 شریكي حضرت یونس د منصب د نبوت نو تشيو یو انبیاء بجنامئی صحابہ بجنامئی نزد آوام کہ ججے آیت سمانا دا چه تاسو وَلَا تَعْفُلْتُونَ بِمَعْرَفَتُونَ ججے آیت سمانا دا چه پدای شریط آسو نظمی متوئی اور ججے آیت سمانا دا چه والذین ایرمون المحسنات چه پاک دامن بدنام سی اغلا تیادری دا لږه دې سمه نه ده چې هغه سره له عام کوي چې درو جن څه چې دا شل هند سره ان نكي په دې راهيږي چې صفه د مجدد بار کېږي او بد رات وي رسائل مثال صفه او شطب نه وي او سنن نه وي او سن یو کم نه وي په کې د متاییدین او فقاهتن کې ځکي رسائل مثال و پانس رح حاجی زمہ پنځې یقینی دي میچې کې ننی دي دا غو تعداد درې سلطات او اهمیت قرآن دې خولانيشته ده داړيږي هر خطبات کې دکي رسال مثال صفه 200 دکي دي کې موشې له سره د مسجد ته کینس کې اجازه ده دا ټول داغلي اگر امت اتفاق دے وقالو باسمت الانبیاء الفرق و بین الفرق 240 ټول امت متفق دي چې انبيیاء علیهم السلام معصوم دي اوغه داړي ټول امت متفق دي ولاۃ جل الصلاۃ علیہم اعلی الراضین و الصلاۃ خلفو کله اوسه چې صحابه او تنقید کی هغه پخې مجاز نه دي دارین دا اس تنقید سکره دو سو و دو دیشتے نلا تصیح و نکاو سنیت ما احد منهم دل سننے تذیر نکاو سرا دا ان کے درہا صفحہ دکی کہ ابول حسن شاہری امام دا لسنتو فردیک ماہ دکھر کری رہا کہ انبیاء ماہ سون دی شاکون یکی دکی یا اکم آتیا کہ من نتقفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو بیدیم ابو ذر غاری اظہار ہے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالم ان الزنديقن یاتم کوشن مصاف تاکہ اسوئی دل کہ جے صاحب ابد وایو پوستا زندیقا کہ دین جڑور کرے ہر دن اغ باط کرے دارنگے ادم تے پھر لکھی پسابا دوزا و صلور صلوان جزکے من غاد اصحاب محمد صلو اللہ علیہ وسلم فو و کافرون آغا سو چه صحابت پیغمبر بدنامائی اپا غیب و صدا نو قدید آخر لے وکا ربنا خر لنا علی قوانا اللذین سبقونا بل ایمان قرآن نصر روی روی دا تعریف کوئی دعا بولا غواری وی اصحابت چه صحابت بودوائی نو اغب پی اتفاق فرکا کردے دارن جی په امه اجماع را پدې د بیا اوسره ډور وړاندې او سره دنا هغه د قران نصوس په جنګه رسول کې نه سفر نشي او هغه چې فحات څخه به امیدوار ګرځي کیږي چې زموږ پیغمبر تاوان چې زمما شفاعت وکا یګو وړاندې چې د ایمان او صورت پرې چلووله فساد دنیا کې د زړه سره خبرونه یو چې دا یو څړی مجینی حضرت یو شې نجی مورانا برادا یو سره صحابہ بدنامائی آغل دوریور نکر ما پخواهیلی کہ اسلامی حکومت قائم شی نظب آم کی مدودی لدی اتیار دوریور تیشی اکوست شریعت نافر شن نظب آم کی مدودی کبر لدی اتیار دوریور تیار دوریور تیشی یا دور حلو زالم تیر شایر حد پی قائم شی داو یہ بن قران و سنت وايي جغه د نماز کې او خلق راغله حذایث مسلمانان وايي حذایث مني کانوې صورت کې د فاشا مين دا رای چې پتنام خلق نه کان خلق بدنام شي او بدنام باندې رحم شي نه بدنام باندې رحم کو امنه قام بدنامو دا له کله درجه ورکا او صورت کې په دې زور 第二 سورة رڈالی را سورت راو لیر軍 France فرشکروڈی جنیا احکام پتاز بانده خفرست کری سورتنور خفرست lunیا من گسورت راو لیو آمن فرشکروڈ پتاز بانده دا احکام آن آل که منگی پجالمان حکوم افراد سرگو جن واران حکوم اجرتا راوی دا ڈیو Jobs مو王 ڈیو مو ما سورت راو وردی صورت احکام پتازه فرض دي او قانونا کا خا بدایات ساتي يو حكم جناكار او جناكار او تکوي حريز دينا صدري مرات نه مطلقې مرتکب ده فاشاو چا چې پلي چارو کي سزا ولورتي يو دي تر کي نور په قياس کي او دي نه نيتي نرمي تا کوله پدې لا تاخذ الرفاتن راجنيکي نرمي و تا زبانی پر لئی نرمی چونکے دا بایمانا کہ فاہشائی کردہ نظر پی نرمان کے دا اونو ہے کہ او صلید صحابہ برد لئی زب پی نرمی حکم زبا امرانتی کہ یہی تاسو چیز مانا رئی پا اللہ پر او رد آخر رسوا پی نرمی معلوم اداعشوان کہ او صلید دا چلانتی تاریخ تین رو کی ایمان آغا بیمانہ دے کہ تاسو چیمان را ری پا اللہ اپر از آخر اپکار دی کہ حاضر شید زی سدا تا یو ٹوڑے دے مومن آنسی برات و آفلی تاس بیمانہ مرتقل دفاع شاو کہ کل آغل سدا اور کن نو خلق راپون کے کراشے یو بیمان امراجر کرے یو بیجنی امراجر کرے جن ڈنہکارہ ڈنہکار ؟ ڈنہکار نی اوزائے کی گئی مگر ڈنہکار سرا یامشہ کے سرا سمعنا نا پلیٹ نی اوزائے کی گئی مگر پلیٹو سرا حاصل لحیت دار ہے لائنکے حدام انے تا ہی نکا دینے تا گئی لائنکے ہی نی اوزائے کی گئی نگہ پہ تعرضی ممت انتفاق تا زننہکار سرا مجمی سرا نکا جاہز دے مراد دار ہے ڈنہکار نی یا مشرک سرا او دناکارا نراضی دی سخا مگر دناکار یا مشرک یعنی حاصل لائلہ پلیت ندی مگر پلیتو سخا اور پلیت نراضی مگر پلیتو سخا مطمئنہ در ایک چاپ پزنگی پلیتی پلیتی پلیت جمعات پرکی گی رافیدی نکی گی دن مجدی تاریس نکی مگر پلیت چراغب پر لے کہ ایمان نید صحابو اوو چې غیرت مخواه پروښنه ايمان ای کامل نه دغه په لید باندې دي مگر دې پلیتی څخه دي دغه جماعت کی برکنچی کې کی شامل کیږي لکه دې دتې ندی مگر مؤمنان څخه دي هم مؤمن ندی مگر مؤمنان څخه دي نو قران قانون عام دی یعنی یو فرضي کې مراتب نه ټول قانون پلیتی ندی مگر پلیتی څخه یا مسجد څخه دا دایي مسجد څخه راضي مگر پلیت یا مسجد دارنگی دا جمعات تا بیمانو درافجیانو دیتا نرازی مگر رافجی پا دی آغا توک رازی کیا ان کې قدر پیغمبر نی آغا کی عزت پا صحابو نی آغا کی احتمام لن یار مسلم نی آب بندے دا فیل پا مہنانو زالکا دا فیل دا پلیتو سا دا حرام پا مہنانو دا تلل پلیتو حرام دی په خلکو کې ایمان پکې ګټه کې ایمان دې تب هغه څنګه دی یا هر مزار کې لید هغه اشکار چې تم خلک کوي قرآن د زناکارې نکاح رمته فقاو جائز کړئ او په دې اعتراضو کې اگر ټول مشکلات تاسو موږ یې ساده ترجمه وکړه معنا دا دی داو چې زناکار نیو دې کې ګیمه زناکارې موږ یې څکا او کارانه راځي چې څنګه مگر ځنا کارونه مشایک حرام دې دغه فعل دغه ځنا فعل دغه یي فایشا تم نه نو نذکر شو یو دا چې جوړ نه وک نو نه میته مو کاه اوبین دا د استاد او رواقو بیان سره میه وزای کیږي دغه د لکه تمومن مومنه مومنان دغه نې په کار او ترې کان چه بدنام کی پاک خودو لرا رمی ویشتو توی بدنامو اول پاک خودوی پاکی بدنام کولا گئی تظنہ کارک ابیالانی شی پسلو رگوانو نوٹا کرده دیلرا اتیادو ری مودودی دا قرآن سنتنا کم دلی داوڑا دی او ای طبقات القبراد ابن ساتھ سلو رون دل پس چل کر زبا جدی کس گئی سیادت اسمان دا مردی او زد آوام لیکن دا خبر واقعی دی او دنیا کے سلور تن دی چاگا مشہور برکزی دی یو دا غیر واقعی دی پر شام سے نگردی ساگ مصدر دای چه دا خبر ما بیان تا تکرف دا خبر دا واقعی دی کذاب دا نکا قرآن وی که نساء علی اسلام بارکترونه سایرون کذاب نصبادی اوسره داوی که قرآن کی فران موسیٰ پر سایر ہوئی دی دا څنګه خبره کړې چې مودودی ډوره بېمانه کئي چې دا ذکر کوي تا پاتل کبراء کوي لې دي نو سبا دی اوسه داوې چې قران کې ویل چې مونږه تخوي ساي ترضا وري نه قران کې یې دي خو قران وایي دا خبره فرعون کوي دا یې محدث وایي دا خبره استه خدا خبره دی راته دي جوړه کړئ بېمانه نو مودودی پیا را پیښې نه نو او هغه کله رافيز کړی دی دوی او چې دمظوی ځن نو